Og rykke ud her på bænke og med plastikflasker. Helle, du har allerede brugget over, der ikke er et ordentligt glas at drikke af i salonen. Det godt, der er nogen, der står for standarden. Øh, et tusind tak, fordi I er kommet alle sammen. Jeg skal jo sige velkommen til nogle af folkemødets mest begavede og bramfri gæster. Tidligere statsminister Helle Thorning-Smith direktør for Netcompany, Andre Rukasiewski, og klubbeskribent på både Berninske og BT, Aminata Amanda Kaur. Velkommen i Østergaards Salon. Jeg er blevet meget moderne med de her salonger. Jeg har hørt, at Inger Støjberg har simpelthen taget sin egen med og etableret den nede på cirkuspladsen. Man kan blive helt afhængig af det, åbenbart også. André, hvorfor, hvorfor er en erhvervsleder som dig på Folkemøde?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 Så det går meget, meget stærkt, og for, altså den her teknologi, den vælter jo ind over forholdene. folks uh, hverdag, og jeg tror, det er vigtigt, at vi som erhvervsledere er med til at fortælle om, hvad vi tror om det, mener om det, og hvordan vi agerer i det. Jeg tror, at erhvervsliv og virksomheder er lige så vigtige for mennesker som for eksempel politikere og, og samfundsliv. Og er, jeg ved, at skal, vi skal tale mere om det, når vi når til din kæphest. Yes. Aminata, hvad er det mest pinlige, du har oplevet på med? <laughs> det mest pinlige, jeg har oplevet på folkemødet, det tror jeg ikke er æ, passende til dette det forum, æ, men det er typisk noget, der foregår efter klokken sent. Og en form for salon. Og en form for salon? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det kunne ja. man nok, hvis man vil kalde det. Ja.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 Altså, jeg spørger jo af en grund. Nå! Fordi øh, ja. øh, vi taler jo rigtig meget om Mette Frederiksen og NATO for tiden. Øh, nu virker det lidt som om i dag øh, på både Stoltenberg og Mette Frederiksens egen udtalelse, at videre vide om Stoltenberg ikke forlænger. Mm. Jeg synes, det begynder sådan at rumle lidt af det. Men øh, vores kolleger oppe på børsen havde en, øh, en historie den anden dag, hvor... NATO til Mette, Lars Lykke øh, skulle være kommissær, Margrethe Vestager måske også i spil til noget internationalt, når hun er færdig. Og så blev du også nævnt som en mulig kommissær. Nå, okay. <laughs> <laughs> Jamen, det er jo blevet de sidste mange, mange år. Ja, så, men jeg havde bare øh, nysgerrig på, ja. om du egentlig vil give Altså... Øh...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 sociale medier, en mulig anden. De fleste mennesker, jeg taler med, de er faktisk forhåndsvis fornuftige, jeg kan godt se igennem fingre, men med ret mange ting. Men Aminata, du lever jo af at mene noget om hvad som helst. Ja, fuldstændig. Helt ukritisk. <laughs> kan du aldrig få lyst til lige at give dig selv det der ekstra katalysatorstød stød af at lægge en hadbesked frem for dine følgere? Nej. Øh, men øh, som Helle rigtig siger, det er kvinder, det går hårdest ud over det, minoriteter, det går ud over. Så jeg kunne godt vinde den her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 <laughs> <laughs> Men øh, Altså jeg har en klump i groft sagt øh, I Berlingssæt som hedder groft sagt ja. Hvor konceptet er at man siger det lidt groft ja. øh, Jeg siger det ikke groft Jeg mener en til en hvert ord der står øh, Så i virkeligheden mener så det er lidt, mere jeg, mener Men det det er lidt mere jeg mener det, er... det lidt mere ja, okay, end, okay, end de <laughs> læserne opfatter det, <laughs> det er tror Så du ja. er du velrettet til groft sagt <laughs> der, er sige, ikke, ja. øh, der er ikke der er ja. noget der er strammet der Nej. Så det, må, det vil jeg gerne hedder, sådan noget, hænges op på det hele ja.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 runder det her emne af for nu. Fordi nu skal vi videre til et par andre kæpheste, som jeg ved i hvert fald både Helle og André føler varmt for. Vi skal nemlig tale om vores brug af skærme og teknologi. André, det er jo din hjemmebane. Yes. Så du bliver lige parkeret lidt. Ja. <laughs> <Held -turning. laughs> du sagde jo lidt, at du havde en anden kæphest med. Den starter vi med, også fordi du er en travl dame, så vi har der kun lige 10 minutter endnu.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 fremadrettet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 Danse, for så har de sex, eller sådan. Pas på med skærmene, skærmene kommer. Ja, jeg har det på samme måde. Altså, i gamle dage, der måtte man ikke spille rockmusik på, ja. på Danmarks Radio. Altså, så lavede de jo sådan en piratradio, som lå ude i, i havnen i stedet for. Og der sagde man også, hvis børn, særlig piger, hører rockmusik, så bliver de jo helt skøre og mm. altså gør alle mulige ting. Så jeg vil ikke sammenligne det en til en, men jeg synes, det har en klang af, at alt det nye, det er skadet, det er forfærdeligt, og vi skylder alt, alle problemerne på det. Jeg siger ikke, at man skal være kritisk. jeg siger ikke ikke man skal ikke være regulering, men det, det er lidt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 Det er jo ikke i orden, at vi har elever, der sidder og gør alt muligt andet, mens der er en lærer, der forsøger at undervise. Og det har jo ikke noget med skærm at gøre. Det er bare et værktøj. Præcis. Meget, meget, meget simpelt. Jeg kan slet ikke forstå... Men hvordan debat, vil du vi styre det, det André? Det, det er nemt er... at styre. Det er bare en lærer, der siger, at få det der pakket væk nu. Det er ikke anderledes end en Gameboy Og 20 år og hvis der er, og hvis der er, altså Hvad fanden det forstår jeg simpelthen ikke?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 Uh, nu, nu tror jeg ikke, der findes nogen mere, men pornobladerne der står <laughs> på brygge 9 eller sådan noget, der har vi reguleret ting igennem overvis. Vi har jo ikke reguleret internettet. Kineserne regulerer internettet. Mm. Meget bevidst. Så man kan også spørge sig selv om, og der synes jeg er fornuftigt nok at spørge sig selv om, hvad vil vi bruge den her konnektivitet til, og hvad vi bruge kunstig intelligens til? Når det så er sagt, prøv at nu høre her, 30-40% af rigtig, rigtig mange jobfunktioner kommer til at blive forandret af kunstig intelligens. Det gør de. Altså, Får vi brug for tolke om 5-6 år? Ikke ret mange. for vi brug for... Øh, hvor mange jurister får vi brug for? Altså med kunstig intelligens lige nu består jo samtlige jureksamener bedre end noget menneske. Hvis det er noget faktuelt, du kan spørge om, så svarer den som et menneske. Den kan ordentligt købe at rådgive dig i forhold til konkrete retssager. Men jura er vel ikke altid en, altså, no, en nej, jeg to bare, streger under? Nå, nej, hvor mange jeg også musikere får du brug for? Fordi nu sad jeg for eksempel forleden dag og lyttede til et nummer med øh, en af mine gamle favoritbands fra 80'erne, Nye Order,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 Er det tekstforfatteren eller altså, vi kommer jo ind i en helt masse ting lige nu som at tage din egen branche altså den skriver jo artikler den skriver jo så vi er jo nødt til det har vi en lille diskussion om på siden. ja men <laughs> ja. hvordan ser du på det her bliver du sådan øh, bange for at robotterne kommer eller tænker du at det Nej. bliver fedt, fordi så kan den klare alt muligt formål jeg bliver aldrig bange for at robotterne kommer